Berisha El Nagusia Surekin maitelopai eta Davideta nula ipatzenda emigranten prescenesia gai hau astartzen du mugak elkarteak. Eta beresiki hegualdián da premsai kertzen itu ge이다 hegu egunkai jakurta egun eta hor hor hor hor gaski artsendeik us顆 egua だatique zuak hoie. NPA alderdi politikoak herri eta herritaren europa baten alde yamaiten duhaute hauteskunde campagna ikusiko chiko duguz kaleria ibus suindien bepropo jamenak marie-Andre alberbi de heletaka osa peso hian ehor bihar tiotelare heletarak behuritza penak emananteizke bai berichail Eta maule anzerki festival abiatzen da egun eskolen egun aikin hitzortu nauxia kosteletan esken egunia nisanen dia beraz antzerki festival huntan eta awasa Zer berri lolu tempesta ide Ba, ba, ba, be, be retxe, be dute e, a, atzoko haipa egunko, bai, tempestaide egunotan, odai pasaje franko kanber gynuk eta loistenka, ebi erantzitipiak ere, mementoko ateri balin bada, goizuntan bai ebia, goizuntako ebia itzemanik zaiku, mementoko amasei osketan dugugu e termometroa eta egun temperaturak ogoi osken inguian, guatuko dia. Gertakailari agitu da Shemperen egante areshti apalian Bezazpe urteko alhaba Urkatzen enxatu lisa te amabat Bajon eta Shemperi arteko Bidebasterian atxamaniki sandan eskatu hau eta esagutzaik Gabesen eta shuhitzaileak Behala heltudi eta hoieke Jamamdi baiunako ospitalielat Bebizia ezta ez, ez lanjerian Inkestaen lehen Elementuen abean eskatuen Ama enxatu zen Shokabatekin urkatzen eta bidebasteri abandonatu zienen haura ama arrestatuik izan da eta polizak galtaketatzen du mementuan legaren deklarazioa betatzeko papera egin behar da azken epe-beita arte badu horren egiteko geobeantegi izanen da internetez jaeke one egintzu maitez egiten ahel Imigranten preenttzia heda bidetan nurakoa den aztertzen taldiak wanoe egunkai egunka gisa giza eukubideak hausten diela, leruak oso txarrak iakurtzen ahaldiela arrazakeia indartzen aahalukkieena bestiak beste xetasunak aziber Ego Euskal Herrira begira lan egiten du Mugak taldeak. 23 egunkari irakurtzen dituzte egunero etorkinekin loturiko gaiak nola lantzen dituzten aztertzeko. Azken egun hauetan Afrikatik Europara sartzeko Zeuta erria aipatzen dauzu. Espainia da Zeuta eta esi Hesiarraldoi batekin itxia dute herriko sarrera Afrikarrik sartu ez Anaitze Anaitz Agirre Mugak taldeko langilea da eta egunkariek gaia nola lantzen duten aipatzen digu. Bueno, orain azken Iabeetan entzuten dugun gaia da zeuta eta Belilla, mugak ez, ba konturatzen bagea nola kontatzen ari dan hori, hasiz lan lenengo gertakariarekin jendea Europara etortzen saiatzen ari dala, asalto eta hitze egiten da, uhelde eta hitze egiten da eta azken finean kontatzen digutena da inbaditzen ari direla, osea Afrikatik jendeak Europa inbaditu egin nahi duela azken finean hori oso oso simpleki esan da, baina hori da kontatzen digutena eta egunero zifrak ematen dizkigu teoria importantea importante datuak, ez? Ba gaur berren zatu dira. Informazio hori enbatearekin zer eragiten arizea, ba, beldurra. Frantziako gobernuaren jarrerari buruzereen badu, zer esana mugak taldeak. Ba, Frantzian enbaten arian diskursoa, bueno, lehen esaten zan, sarkozik esaten zuela, ba, egito rumaniarrak, edo ekialdekoak gotatzen zituela eta oso gaizki tratatzen zitula eta bar, porain dagoen lehen ministroak esan du, goeinda lehiabete gutxi, Integra dezinak direla, eta hori da, aiatzen ari dana, iritzi publikora. Lagun batek, hoen gutxi pasatu zian egunkari bat, iruroagita amaikako azan, eta ez, eta klandestinoetaz hitz egiten zuen. Klandestinoak daude irunen frantziara pasatzeko zai. Zona dit, ikuspegi hori beti egondaet. Arrazakeria eta xenofobia handitzen ari diren jarrerak dira eta edabideak aldakitarako giltza izaten garela iritzi du. Atzerritik etorri direnei etorkin etiketakendu eta euskal herritar gisa tratatuz. Eta beha toki bat da mugak taldia eta edabide edo edabide edokasetaiere torkinei lotuk gaian nula lamtu Eraiten ahalda edo haitxamaiten ahalda webgune batetan mugak.eu izen adian webgunea Tarnosen ekaina edo aramajatzaan hiuan protesta egin bat antolatzen da herri hortan negin ahi beita train bide terminal bat webgunea Tarnosen ekaina edo aramajatzen hiuan protesta egun bat antolatzen da heri hortan egina hibeita train bide terminal bat eta horren kontri kuak moblizatu ikdia izen petze kampagna bat eiamandie mila boste hyn bat izen bildudutie sedehoi kaltegarile zatekia laberiziki herri hortan unguamen saljan dioie gunea oso ki piegi delako solako terminal baten egiteko kad ungamen altkartiak esalhatzen da sedehoi eta Zalalkarretatze hoi eginen Ekaina edo aramaiatzaen hiuan Europa Sociala, herritaren eta herrien defensa eginen diana erraikin ahide NPA, nuvo uh, parti antik apaitalistetaldiak, maia zain hogeita bostian eginen dian haute skondetat presentatzen da, peraz eh, Horekin, Lema Horekin eta Filipe Putu da Serenda Buya, deputatu helceko ehuneko saspi botz bildu beharada, esti esperante handihik eskerra behaldetik juiten delakos. Silvi Laplace Bayonara da, alderdiko militantia eta 6 geren posteanda serenda juntan. Alors uh, bon, uh, en asteko NPA. ni NPAko militantea naiz. Perrimailatik hainbat eh, gauza dauzkagu defendatzeko Europara begira. Perrien entre... eh, borrokak eh, defendatuko ditugu Siria, Palestina eta nola ez Euskal Herriaren defendtsiarekin godugu gatazka politiko honen nahi nahibaitugu guk ere. Eta feminista gisa gizon eta emazten arteko berdintasuna ere defendatuko dugu berdintasuna soldata mailana, aukera mailan eta abortatzeko lege orokor bat eskatuko dugu. Europako lege orokorra ba hainbat lekutan desagertzeko edo atzera pausoak egitenari ari baitira Espainia, adibidez, unifier les salaires, unifie tous les droits. Eta baita soldatei begira ere, ba emazten lan eskubideen alde Koanaez of biju fab. Eta bestalde NP alderdiak hitzeman du ekainain hamala ja baiunan eginen den manifestaldian parte hartuko dila giza Eskubibidia konponbidieta bakea lemaaikin eginen de laite manifestaldi joie. Marie André Alberbide heletako etako alsapese Uria uh, Sentu da huten hoite hamasortzi urtetan eta hau aitarsun uh, larri batek jamanik heletarra da unek lan hanit jamanik txokelarra heletako berri Emilia Keritargiota be Concilia nego nik aipatzen daik bai uh, ser oritzapen chikitsen e bien Marie André Albert Bidetas Marri Andrik beti uh, emazte, emazte entirizanta, eh? deneko dakik guen zenigozera, politiko ere, abertzalea eta bere abertzalea eta sunaz duzeko lango gordein ala erakutsi du. Horretu gugira beti milederatzion talatano eta amostian uh, uh, negu gogiak etu ditzera dikiletarat neoketsuela eskolegiko heli guztiak egipuzetan zutela zerren uh, sortzion magne boztak irakane maitziren marri handren uh, agapostia izan da er, eskueleriko gertzeak ez badimadira bere egietan jostatzen ahal zer uh, izanen nagiroa eta jarrek baimeena eman zuen eta hor uh, de estorni bat biztom da hori hola pastu egian kontrakoak ere ikantzide da zidera, banan hori ere pastu zen eta merda ere nire anegarren historiak eta madi egiren historio hori eta nire ementu da eta erakutsi zuela ertzila ireki ion eta uh, giroa ezela gurea ez eta maria andre arbelbiden ehorzetak biharares titan egin den die eta koilzana restiko hiwetana Kultursaleko berietan antzerki festivalen uh, sazuai abiatzen da alde batetik uh, maulen heben, eguntik uh, goiti maiatza taulada abiatzen da eta helbuia bai karikako ikusgarriar lekien ustia xetarsunak benjat laruriekin. Urteoz bezala, maiatzen taulada mauleko festivalen helbuia da karikako ikusgarriar lekubaten egitia maulen eta mauletagher hoien ezagutaztia. Aurten berriz, o eta ik badateke dener plazerigiteko. Beatriz Largo. Alors, c'est toujours euh, dans la même conception du, du festival. On a toujours des arts du, de la rue, c'est-à-dire du cirque, la, musique, à, la danse, du théâtre. Cirque, musique, danse, euh, euh, des atrobates, enfin, voilà. Toujours, on est toujours dans le même euh, état d'esprit par rapport à la programmation, euh, une grande variété. Et d'artistes, euh, comme chaque année. Hein, alors, on aura euh, 12- spectacle 19 représentations euh, du théâtre de la musique de la chanson de la danse du médiatique une exposition très, très intéressante qui aura lieu au euh, à la maison du, du patrimoine euh, huit projets scolaires scolaires trois ateliers amateurs euh, dans amateurs euh, à télé qui accompagn et et euh, des, euh voilà les programmations de spectacles en français et en langue basque. Otanhotch hamabi kushgari hoyetan sheinabat uzkas eta De compagnie locale, des compagnies qui viennent nous. Kanduko compagniea z la, la, la dutugu, euh, oui, egal euh, e euh, de compagniea ke bai. Etao vraiment, e gasko nahikuntuba da aurten, herriak indarbat egin nahibaitu. Euh, anzerki en bizi euh, steko uishkas, forcément euh, le spectacle en langue basque. Eta herianbeste nahikuntubat, dener sabali kisanda din kultura mauren hartakos. Tresuak, halbe 5 merkedika tedia, anzerki o anikusteko pas bat sortu kisanda hamabosh txguiten. Beraz egin abiatzen bai emaiatza taula da eskolen egin egun egin nausiek izanen delaik prefosta ikusgarri hojentzat ostiale arratsa eta neskan egin aratsa hendaiako antzerki aldiz bihar da abiatuko. Kiroletan aldiz grasiko trofeon finala badakig nuren artian jokatuko den atso trinkatu behitzen hoi, bigeren final erdia jamantzian lagaldeta dukazuek berrogeita hamare txoveg eta rizbendi hogeita hamabi eta finala La râle d'éducation aux débats éthiques mon sont d'ressources esthétiques d'agun astel legenian